Gurekin gaur emean eider, irureta goiena eta gurtzane hor maza, zero bezala txegur esikologoak, zergatik dituko kolore batzuk beste, baina guztukoagoak, eider? Bueno, e, aldorez barriñetatik hartu baiteke gauza ez, alde batetik dago kulturalki kolore bat ekstresan nahi duen, mm. politikoki kolore bat ekstresan nahi duen, adibidez hemen beltza normalean alargunen kolorea da, tisturaren kolorea da eta txuria izaten da, ezkontzen kolorea, baina beste kultura batzuetan, alrebest da, txuriz mm -hmm. jazten dira norbait iltzen danean, beltz ez jazten dira ezkontzetan, orduan alderdi kultura alde batetik ebaldi badagoe bai, ez? Uh -huh. Eta gero dago alderdi emozionala, alderdi psikologikoa, kolore bakoitzak emozio batzuk esnatzen ditu, eta leku batzuetan eramaten gaitu, batzuk e, orokorrak dira, esan daiteke, ba, gorria, pasioa, eta uh -huh. bat, eta beste batzuk izan daiteke txikitatik ditugun inpronten ez? Ba, niri txikitan kolore hau ez dakit nora iritsizitzaidan eta nire bizitza kolore honek hori esan nahi du niretzako, ezta? Orduan horregatik normalean bakoitzak kolore batzu guztoko ditu eta beste batzu. E, beste batzu. Agurtan ez desango zanok, eh? Bueno, bani adonu. Kolore iburuz. Bueno, hini guzti dut eh, koloren ganera asko esaten direla eta gehienetan eh, erabiltzen dalat teknika moduan, koloraren e, erabilpena mm -hmm. dioidesa terapian, kromoterapia da mm -hmm. da, ezta? Eta batzutan geratzen gara, buse, kolore, kolore, kolore, ah. ezta? Bile, horren azpizan ez eta e, medikuntza ofizioa lako nienekarren e, onartu ez eta ikerketa gehiago behar e, hau dana zabaltzeko ba, beste mm -hmm. modu baten ba, argi dago kromoterapian tabiltzen e, entzakot, ez nabil horretan, e, ah. bile, bueno, ezagutzen dut apurbet, ba eh elektronarrizera koloren bidez e, energiak edo mm -hmm. orekatzea, ezta? eta laguntzea osasuna ba hobetzen edo. Ze eh pentsa berdugu kolore bakotzak eta koloreak korohar eh argitasuna dekibasean eta argize energia da. Eta horrek bideratzeko baitzen dire onda batzuen bidez elektromagnetikoa direnak. Eta mm horren -hmm. onda horrek batzu batzuekia, frekuentzi batzuk, zabalera batzuk eta horrek gure gorputzan gure baitan deke efektu batzu. Mm -hmm. Oso sotilak direnak ba, bai bai energia guztien moduen e, efekto batzuk edo eragine bat, ezta. Eta orduan horretan oinarri, osea, hori hartute, ba kromoterapian da bizena terapeutak, ba, fri, filtro hartzen bidez, ba, kolore horrek e, bueno, bideratzen dabe, ba energia hori horakatzeko eta ikusteko zela lagundu pertsona horreria. Askotan izaten da baliabide modure eta bestelako terapietan eh, bueno, eh, sartute edo, bai, bau da baliabide moduan erabilitat teknika moduan, ezta? Eta nik uste dut, honi ekarren asko deko gula horren ganera jakiteko, bestelako eh, ba, terapia alternatibo munduan, da bestelako uh -huh. teknikan ganera, ze eh, oso gutxi eta behar bada bakarrik esparru batzuetan zabaltzen da bai gero eh isilpea bai ikusten dut ba igual e, medikuntza ofizialatik edo osasungintzan dabizen aportsu bet tortodosoagoak direnen artean pues isilpean edo apean ba era mm -hmm. bestelako teknikak uh -huh. eh, bueno ba, askotan esan dugu moduan eta hori bai daguela mai jarrita jarri ta aspalden, ezta? Uh -huh. Soma bat egiten daguela, uh -huh. energia hor dagoela eta bueno, hori beste modu baten hasi bihartu eginkela uh -huh. eh, bideratzen. Gero danatariko intrusismoa eta danatariko entzunten badago be? Uh -huh. Bai, bueno, harrendi tan be bai. Etzeko hormak, etzeko paretak mugadu asko peintatuta. Uh, nire akara, nire e, ormak dauz laranja argia, Bye. Bye. E, eta gero nire kuartuan zuria eta belegize. Mm -hmm. Mm -hmm daukat txuri hori horrelako bat suea bea mm -hmm, eta adibidez eh, kontsultan berdea daukai bai zure. ni kontsultaldeko grisa ola narri kolore hori horma bai. batzutan eta beste da fuksia mm, bai bai, eh? <laughs> bai. Eh, zelaia dekoratzailea da xabier egunon bai egunon fuksia hori zarmados zeritzen bai, oso ondo kolore denatoso oso ondo bai denak de nak erabiltzea <laughs> bai eh, xabier jendeak ze koloreak gaitzen ditu etxe eh, ko Gaur ezera eta seta tendentzia daude gaur Bueno, eh, ja, gaur egun jentea eh, pizka bat, eh, bueno, hau zarta da, ez? Eh, eh, urte askotan e, e, e, txuria, eh, dugu txuria, txuria izan da beti bo txuria edo txuri pizka bat eh, edo lan baina eh, koloreak ere sartzen dira. Eh, izaten dugu na kontuan da bakutsari, ba, guztuko duena jartia mm -hmm. ze? ze horre lehen guztu eta guztanek izan duela beretzat guztuko ba laranja eta belegia horia eh, duela eta urdina ez ba, orduan seguraski berari urdina jartzen badigu ez da guztu orazentuko nahi ta urdina kolore gotza izan da orduan lazeitasuna eman ez? Mm -hmm. orduan ba Zein du egin, berda, bakutsari, bakutsa zer duen guztoko, eta bai. nola sentizan eroso, ez? Hori, a, xaber, guztuak egintzen zendu, ala jendearen zetan diozueba, kolori horitzaizu komeni, aukretotzu beste hausua begoa delako... Baita, baita, hori bai, eh, noski aurkoa kematetik ez, baina beti kontuan izan da berak eze kolore duen gustuko. Zene uh -huh. que, Edo gure uste adibidez ba, em, lehen esan dutena norbeit jartzen badigu bere gustuko, ez duen kolore bat, ere ez da gustukozentutuko ez, eta orduan hori ba, bai egiten duguna da sritatan da e, kolore gehigi ez jarri. seegu adibidez hormaketa marotzen du gu edo okay. gainera jarrigardia, ba, ez dakiite eslekuak edo edo edo ba, alfombrak eta jarrigardia, eta horre de kolorea sartzea badukaguez. eta orduan hormatan e, eta horrela zenematan neutroa ba izan nube. Mm -hmm. E, etxean, nahiko neutroa bada, edo zin kolorez hartuta, hori os, hori oso ondo ikusten da. E, Adibidez nike, goratzen naiz etxe bat, dena txuria tabeltza bitartan eginda grisakin eta horrela, beste kolorik esan etxe guztian, eta bakarri zituzten jarrita lora batzuk berdeak. Eta ikusten zian baster guztitati lora hoiek, ez berdea, hor duane, mm -hmm. horrek behar da denean, ez uste Basok xagerzelaia, e, zure etzeko hormak beltzez pintatuko zenituzke? ezuke? Pintatuta baditut. Beltsez egon gelen, bai, baino horma babakarik. Guk erabiltzen ah. dugu beltza, eh. Et baino eh, ba, kontu zibilitate ibili berda, beltza kein, gainarbarrez beltza hormatan oso delikatua da, zen manzak oso, na, oso orresa da manzaktia. Mm. Baino badaukagu adibidez, ni meretzian dut egon gelen eh horma e, bat beltz jarrita, eh? <coughs> eta gehienez batei erabiltzen dugu beltza mexu eta beltza ez da ikusten guke kolorea begiratzen mm, duguenean ikusten dugun kolorea da hori kolorea gorria urdina horia baino beltza ez dugu ikusten orduan seguretan on oso ondo grafinda ta oso elegantea da gaina barrez baino ja. kontu civiligar da beltzaekin eh baino badago erabiltza leza dena kolor dena toga gozu erabiltzea erabiltzea